Налякана дружина показала шоферу записку, де він писав, що збирається у відрядження на два тижні. «Ви не можете собі уявити, що діялося на Володимирській». Керівництво добу не могло вирішити, що саме повідомляти в Москву. Обласні відділи буквально прочісували ліси, села, всі місця, де він бував у зв'язку з дослідженнями. Перевіряли всіх його знайомих і родичів, але його ніде не було. Зрештою, начальство постало перед вибором або оголосити, що він зрадник, який утік за кордон, або повідомити Москву, що він серйозно захворів і раніше, ніж за два тижні, не приїде. Але у будь-якому разі було зрозуміло, без неприємностей не минеться. Я раптом зловив себе на думці, що полковник напрочуд чітко і грамотно розповідає про події минулого. Це якось не ліпилося до його нещодавнього шокання і недорікуваності. Моя піала вже була порожня. Хотілося чаю, але ще більше кортіло дізнатися, що ж трапилося далі з майором Науменком. До вух долинуло форкання верблюда, і я озирнувся. Голова корабля пустелі вже здіймалася над близьким обрієм, адже Новопетрівське укріплення було розташовано на узвишші. Незабаром стало видно і голову людини магазина. Коли полковник помітив наближення казаха й верблюда, то замовк. Обіцяв закінчити оповідь згодом і взявся до свого рису. А казах зупинив верблюда за три метри від нас, примусив його лягти на пісок, витягнув щось із баула і приєднався до нашого кола. Розтягнув гулі свою миску, дві банки крабів і консервний ніж. Гуля мовчки прийняла його внесок, відкупорила бляшанки і поклала кожному крабового м'яса. І казаху насипала в миску рису та крабів. Потім вона помила казанок і повісила його знову на гачок триноги, наповнивши водою для чаю. «А як тебе звати?» – несподівано по-російському запитав Петро казаха. «Мурат. Далеко живеш?» «Далеко. В Красноводську. А жінка діти є?» «Єсть! ринка єсть! Три сина!» Я слухав цю розмову з інтересом, але доволі неуважно. Вражений раптовим переходом Петра на російську мову, я дослухався до його мови, намагаючись уловити акцент. Але він розмовляв без акценту. Хамелеончик Петрович, який заліз до мене на ногу, відвернув мою увагу від розмови. Я наче провалився у власні думки і переживання. Коли обвів поглядом тих, хто зібрався навколо багаття, побачив, що всі, крім Петра і Мурата, заглибились у роздуми. Полковник нерухомо дивився у пісок перед собою. Він, напевне, згадував зараз те, що було двадцять років тому, і був сумовито задумливий. «Цікаво», – подумав я, – «а є жінка, діти у нього?» Я придивився до нього уважніше, опустив очі на його руки, на товсті пальці – зціплені в замок. Він сидів по-турецькому, впершись ліктями в стегна. На одному пальці я помітив обручку, на другому – срібний перстень. «Жонатий», – вирішив я. Вода в казанку закипала. Гуля, присунувшись до триноги, сиділа на поготові. Зараз вона запарить для нас чаю. Що буде потім? Звичайно, тяжело», відповідав Мурат на чергове питання Петра. Податкова у нас басмачі. Якщо тримати кіоск, спокою не дадуть. одне спасіння – верблюд. Обслужування качевніков. У мене в патенті як написано? Подвіжна торговая точка». «Заважи, як людині тяжко тут», – повернувся до мене Петро, бо помітив, що я прислухаюся до оповіді казаха. «Те, що до мене він говорив українською, мене не здивувало». Він знав, що я розумію українську. Гуля вже не лила, чай упігали. «Подожди», – зупинив її раптом Мурат. «Я зараз». Він збігав до верблюда і повернувся з коробкою цукерок. Зняв із неї целофан і простягнув кожному по черзі. Я теж узяв одну. Шоколад танув, і я кинув цілу цукерку до рота. Запив ковтком зеленого чаю. Відчуття виникло незвичне, але приємне. Мені раніше подобалися контрастні поєднання солодкого і солоного. Солодкий чай і бутерброд із оселецем. Зараз усе було навпаки. Чай солоний, а цукерка солодка. — Чай китайський? — запитав Гулі Мурат. Вона кивнула. «Па — Падажді, — сказав він, зводячись на ноги. Знову збігав до верблюда, повернувся з великою розмальованою жестянкою чаю. «От подарок!» – простягнув він жерстянку гулі. «В'єтнамський, зелений, зовсім бархатний, як шовк п'єш!» Хамелеончик зліз із моєї ноги і повільно побрів по піску, окреслюючи охайну круглу лінію до кола багаття, наче дотримуючись безпечної відстані. Він дістався до галі і почав залазити їй на ногу. Нарешті, влаштувавшись на нозі і посинівши під колір її джинсів, він завмер. Тільки зіниця його випуклого ока поверталася час від часу, завмираючи. Але зрозуміти, на кому він зупиняв свій нерухомий погляд, було складно. Казах відсорбнув чаю співали, потім наче згадав про щось і знову схопився на ноги. Знову почимчикував до верблюда. Повернувшись, простягнув Петру гарно запаковану китайську шовкову кроватку. — "Візьми, на пам'ять! — сказав він, усміхаючись. Здивований його щедрістю, я раптом звернув увагу на полковника, який так само пильно стежив за казахом. У очах полковника прочитувалася тривога. «Мурате», – сказав він голосно, – «тобі небезпечно тут довго залишатися». Мурат подивився на полковника, усміхнувся, підхопився на ноги та знову подався до верблюда. Повернувся з коробкою патронів. «Возьмі, я бачу, ти хороший чоловік». Полковник дістав із кишені гаманець, простягнув Мурату десять доларів. «Ти що, я тебе обидів?» Злякано запитав казах. «Це погане місце для тебе», сказав Тараненко. «Зрозумій, ти зараз увесь товар подаруєш, а чим дітей і дружину годуватимеш, а?» Казах замислився. Обличчя його поступово бліднуло. Він наче щось почав розуміти. «Спасіба», сказав він тремтячим голосом. «Все равно візьмі». Він простягнув коробку патронів полковнику. «Большое спасибо». «Я бачу, щось не так. Говорили мені, не ходи сюди, тут проклята земля. Без усього можна лишитися, спасіба». Полковник примусив казаха взяти 10 доларів і тільки тому прийняв із його рук картонну коробочку з патронами. «Ти краще йди звідси», – повторив Вітольд Юхімович. «Зажди хвилинку». Він дістав іще одну купюру. «Продай два снікерси». чому продай?» Ображенно запытал казах.